Книга Езри Розділ дев'ятий По закінченні приступили до мене старшини, мовивши. Народ Ізраїля, священники і левіти не відділились від народів цих країв з їхніми мерзотами – від Ханаанян, Хетитів, Перезіїв, Євусіїв, Амоніїв, Мовитян, Єгиптян та Аморіїв Бо побрали їхніх дочок за себе і за своїх синів І змішали святе сім'я з народами країв І в цьому злочині рука старшин і правителів була перша Почувши ці слова роздер я на собі одежу і плащ, рвав на голові і на бороді волосся, і сидів смутний. І зібрались коло мене всі, що боялись слів Бога Ізраїля через злочин переселенців. Я ж сидів сумний до вечерньої жертви. А під час вечерньої жертви Підвівся з мого смутку і у розірваній одежі та плащі впав на коліна і зняв руки свої до Господа, Бога мого, і промовив. Боже мій, я соромлюсь і стидаюсь підвести обличчя моє до Тебе, Боже мій, бо беззаконня наші розмножились понад нашу голову, і провина наша сягає аж до неба. Від часів батьків наших ми у великій провині, аж по цей день. За беззаконня наші ми були видані, ми, царі наші і священники наші, в руки царів чужеземних, під меч, у полон, на грабунок, на ганьбу, як воно і є нині. А тепер, на короткий час, зійшло на нас милосердя від Господа, Бога нашого, і він зберіг наш останок і дав нам сталий оседок у святому своєму місці, тоді як Бог наш прояснив наші очі та дарував нам трохи життя в нашому рабстві, бо ми раби, але й в нашому рабстві не покинув нас Бог наш. Він прихилив до нас ласку перських царів, щоб дати нам ожити, здвигнути дім Бога нашого відбудувати його руїни і вивести нам мури в Юдеї та в Єрусалимі. А тепер, що нам сказати, Боже наш, після цього? Ми бо покинули твої заповіді, що ти заповідав через слух твоїх пророків, казавши: "Земля, куди ви йдете, щоб заволодіти нею, земля не чиста брудом народів тих країв та мерзотами, якими вони її сповнили від кінця до кінця в своїй нечистоті. Тож не видавайте ваших дочок за синів їхніх, ні дочок їхніх не беріть за синів ваших, і не шукайте миру з ними і їхнього добра повіки, щоб вам укріпитись і споживати добро цієї землі та передати її в спадщину дітям вашим повіки». А після всього, що прийшло на нас за наші лихі вчинки та за наші великі провини, хоч Ти, Боже наш, не покарав нас за мірою беззаконь наших, а дав нам таке спасіння, як оце, невже ж ми знову будемо заповіді Твої порушувати та ріднитись із оцими мерзенними народами? Чи Ти ж не розгніваєшся на нас так, що цілком нас Знищиш, і не заставиш нам у живих ні решти, ні останку Господи, Боже Ізраїля, Ти справедливий, тому і залишились ми живими, як воно і є нині Ось ми перед Тобою в наших беззаконнях, бо через них не можна встоятись перед Тобою